Несли патрульну службу в районі урядових дач. Здогадувалися, що охороняли також дачу Сталіна, але прямо нам цього не казали. Бачили тільки високий паркан, не більше. Охороняли шосе, яким їздили члени Політбюро. Декому навіть доводилося нести варту у в'язниці НКВС на Луб'янці. Ті, кому випадала ця тяжка варта, не любили про неї розповідати. «Мене, слава Богу, минула чаша сія». Уже тоді я знав, легше бути в'язним у камері, ніж вартовим біля неї. Принаймні в такому психічному стані поверталися з Луб'янки ті, кого туди посилали. А проте це траплялося нечасто. Там вартували піхотинці. Наша арт-батарея ходила на війну з білосинами. Сьогодні приставка «Біло» нічого не каже. А якщо й каже, то цілком протилежне тому, що в нього намагалися вкласти більшовицькі пропагандисти – «Біле, отже, чистимо січневий сніг у карельських лісах, а тоді біле витлумачували нам, як чуже, зловороже, бо ми червоні. І ми, звичайно, приймали в душі таке тлумачення». Коли батарея повернулася з фінської війни, розпитати, що та як, не вдалося. Ветерани були неговіркі, так само, як ті, кому доводилося вартувати на Луб'янці. І ми, виявляючи делікатність, не лізли з розпитами. «Та від морожених пальців не сховаєш?» І це нам дещо казало. Сьогодні участь наших артилерістів у війні з білофінами я уявляю так. Не кидали до м'ясорубок, ніхто з них не загинув, але вберегти від морозів було неможливо. Що їх берегли для особливого призначення, не сумніваюся, бо добре знаю, як берегли воїнів-чекістів у війні з німцями. Та найголовніше оперативне завдання ми виконували під час революційних свят, як тільки наш полк. Проминав мавзолей, наближався до собору Василя Блаженного, з парадної риси, що мало різнилася від навчальної, ми переходили на маршову. Часом навіть на галоп, бо вслід за нами йшли танки, а потім перетворювалися на вершників невидимок. Справді, якби хтось хотів з'ясувати, куди подівся чекіський кавполк після параду, дослідити це йому було б нелегко. Кожен взводний наперед знав, до якого двору йому належало завести свій підрозділ. Цікаво, що ніхто з мешканців двору до нас не виходив, аби погомоніти. Мабуть, населення обраних дворів було відповідно опрацьоване чекістами в цивільному. І тут наші білі парадні підсумки наповнювалися бойовими набоями. Задля чого? Навіщо? Запитання марне. Відповідь закладена у самій назві нашої дивізії – у цей момент ворушилося в моїй свідомості щось болюче, їжакоподібне. Невже ж у ці набої, що лежать у моєму підсумку, доведеться коли-небудь розрядити в мирних демонстрантів? Ні, такого я не припускав навіть теоретично. Хоч я й порівнював нашу дивізію з Асесівською, але в душах своїх ми Асесівцями не були. Тут мала значення різниця світобачень. Ми вірили в гасла комуністів, а вони в своїй зовнішній оболонці виглядали доволі привабливо. Саме тому комуністичний тоталітаризм проіснував набагато довше від фашистського. Щороку в травні дивізія покидала зимові казарми і переходила до літніх таборів, що містилися в Реутовому. Жили в наметах, по шестеро бійців у кожному. Пригадую, 1940 року в перших числах червня вночі випав сніг. Банник лежав біля виходу з намету. На його голі ноги набило стільки снігу, що прокинувшись од несподіваного холоду, я вжахнувся. Але мій земляк хропів непробудно. Довелося його розштовхати, щоб не застудився. І, звичайно, ця подія всіх розвеселила. З банником частенько траплялися пригоди, котрі викликали загальний регіт. Геніальний художник, ім'я якого життя доволі продумано творить не лише окремі індивідуальності, але й цілі колективи. І формуючи їх, не забуває кожному подарувати комічного добряка, який сам того не бажаючи, в найкритичніших ситуаціях створює веселий настрій. Траплялися й доволі сумні історії. Я вже згадував, що політрук нашого ескадруну з якихось міркувань обрав собі жайворонка, котрий раніше належав Мартинову. Мені здавалося, що комісаров зробив це задля того, щоб позбавити мене вибору, я мусив узяти собі кристала. Могли, звісно, посадити на нього наказом без вибору, але намагалися коня і вершника поєднувати полюбовно. Так виліла традиція, її не ламали. Отож, пані Доля так жорстоко помстилася комісарову, що мені й досі боляче згадувати цей трагічний епізод.